Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av Abitonönnes. Avsnitt 134, där är Nico tillsammans med Färnan. Jo! -o. Och i veckas avsnitt kommer vi prata om spelen Marvel Puzzle Quest och Kings Oddball. Vi kommer prata om tv-serien Happy. Och vi kommer gå igenom serietidningarna Spider-Man, Birth of Venom. Och vi har sett den bioaktuella filmen Avengers Infinity War. Fanan, jo. vad har du gjort för roligt? Äh... Eh... Det har varit en ganska skral vecka faktiskt, skulle jag säga. Jag har inte gjort så där super, super mycket. Men eh, från tips av dig, eller vad man ska kallar för Facebook-tips har dig sig också om det ett par gånger. Men eh, så plockade jag upp eh, Marvel Puzzle Quest. Quiz, quest, quest. quiz. Mm. Någonting sånt, kanske. Quest. quest. Är det Quest? Inte Quiz? Nej, Nej quest. quest. Eftersom du är ju upp på ett uppdrag. Ah, okej. Okay. Eh, det finns ett gammalt spel som heter Puzzle Quest som är just fantasy. Ja. Där man går ut och gör uppdrag åt folk. Det är där de har fått namnet. Nu har de ju bara tagit in Marvel-licensen på det hela upplägget. Ja, okay. Och gjort Marvel Puzzle Quest istället. Ja, okay. Som är helt gratis på telefoner. Och det jag läste någonstans att det skulle finnas på PS4 och sånt, men det har inte kollat upp. Jaha. Men det finns säkert där också. Ja. Men, men vad om Har du spelat det föregående spelet? Då? Eller det or originalspelet då? Eller? Jag spelar Passive Quest 1 och 2 till Nintendo DS. Men då kanske du har lättare att beskriva vad det här är för någonting alltså. Och mm. hur det funkar. Lättaste att beskriva det är tre rad. Ja. Där alla olika märken, det är en fem olika färger eller vad det är. Mm. Fyra, fem stycken. Och när du får tre i rad så samlas den färgen ihop. Och det är som din mana pool att du använder sedan den färgen för att göra vissa attacker med vissa karaktärer. Ja. I gamla Passive Quest hade du en gubbe, du hade din gubbe, valde du att vara fighter, då hade du dina fighter. Du, du kunde vara assassin, du kunde vara wizard, allting. Och så kunde du bygga upp din spelare på olika sätt genom att levla upp och ge olika attacker. Mm. Uh, nu med Marvel istället så har du tre hjältar du kan ha med dig. Plus en. Eh, inhyrd karaktär kan man säga eh, Och det Men annars är det exakt samma upplägg Alla gubbar har sina attacker Du samlar upp deras färger För att kunna ge den attacken med dem Men alla delar nu manapol mm. mm. Så har du en grupp med tre Med bara röda attacker Så använder du en av deras Så kommer ju manapolen minska Och då kommer de andra två kanske inte kunna göra sina attacker och liknande mm. eh, Det som är lite nytt här är att eh, jag vet inte riktigt hur det funkar Men man får nästan varje dag En ny gubbe Jaha Chansen till en ny gubbe i alla ja. fall Och när du De ligger, det är en jättedummi. ny Så det är inte lätt att hitta dem För du måste gå in där i slutet att gå och köpa ja. Karaktärerna Har du då att det är som silver uppe i hörnen Pilhörnen uppe när du går in där okay. Så betyder det att de silver, det är de du har gratis. Det är bara att du måste klicka igenom menyer till menyer, menyer. För det står inte att du har en gratis, utan det står bara att ett silvermärke med att så här många silvermärken har Jaha. du. Men de silvermärkena är gratis gubbar. Okej. Okay. Så då kan du få nya karaktärer. Du kan också få dubletter av det du hade tidigare. Mm. Men dubletten använder du för att träna upp din karaktär som du redan har och göra en bättre... Och sen kan du få kristaller så att du kan levla upp dem och sånt. Och det, på så sätt kan du få nya attacker och liknande till dina karaktärer. Ja. Uh, jag tror när man börjar, ja men då är karaktärerna level 1 eller något sånt där. Mm, mm. Uh, sen går det ganska snabbt upp till 15. Sen går det upp snabbt till 20. Och liknande. Det är ganska, ganska snabba hopp när man väl börjar lävla upp. Min högsta just nu är på level 70. Åh oh, jävlar! Uh, och det är ju mest bara för att jag har fått så många dubbletter av stormer jag har. Ja. Och då har jag kunnat lägga upp den och sen istället för att bara hoppa med en, en level när man levlar upp. Så jag har kunnat hoppa 10-20 och jag plötsligt bara vuff, drar som fan. Så det kostar lite mer kristaller, men kristaller får du hela tiden utan det är ju de här korten som är lite svårare att få. Okay. Eh, tills jag märkte att de här silver plupparna som är inne i menyn att det är gratis grejer och faktiskt har för det såg inte jag att de förklarade någonstans. Så jag har helt en dag bara men vad fan det står ju att jag har 14 silvergrejer någonstans jag gick in och det var ju nya kort. Jag hade 14 kort att kunna plocka på mig som och ingen hade sagt pa. så jag bara ja, då så, så blir spelet jävla mycket rättare. Alltså jag har ju inte sett det här eller tänkt på det här alls jag heller så jag vill ju gå in och prova nästan för att se vad, vad, om, om jag också kanske har massa gratis grejer liggandes alltså. Mm. Precis, och motstånden du möter är ju exakt likadana. Det är, mot, det är tre mot tre, så de har ju sina attacker oftast, nu i början är det vanliga, antagligen en boss, och då är det en. Ibland kanske han har två medhjälpare med sig. Eller så är det mm. tre vanliga soldater, och de gör lite olika så måste man pussla lite. Um, I början är det väldigt mycket, de lägger ut uh, dödskallemärken. Uh, då har de tre ett dödskallemärke, och jag ser en viss siffra, då räknar den ner när den har kommit ner till noll, då sprängs den och så tar du extra mycket skada och liknande. Så det är det som är det. Så då måste du få tre rad för att få bort just den skallen och samla på det och kunna attackera. Jag gillar konceptet jättemycket. Jag gillar att ett senpasset och jag tycker det är skitkul. Och jag tycker det här är roligt också. Nu när jag lärde mig att det fanns flera karaktärer. Det enda som är tråkigt är att det är random. Jag har inte hittat någonstans stöd jag faktiskt kan köpa de karaktärer jag vill ha. Så jag, jag kan inte köpa Vill jag ha Venom, jag kan inte levela upp honom till 70 För jag kan inte köpa kort Av Venom hela tiden för att få dem. Utan det är ju slumpmässigt vad som händer Och det är det enda negativa tycker jag ja. just nu Att alltid så random på vad du får Men eh, annars eh, jag, har, jag la faktiskt ner Pengar på det här, det är gratis Men jag la ner 85 kronor för att Få en större boost. Eftersom jag trodde inte jag hade, hade fått tillräckligt med kort. Men jag bara, men jag måste ju ha så jag får testa lite inför podden. Sen efter det så märkte mm. jag att jag hade en jävla massa. som jag inte behövt det. Så jag, jag fick en ganska bra boost av det då. Äh, så, men... Man behöver inte lägga pengar Du kommer få grejer till slut ändå Och spela på bara mer och mer mm, mm. Det som kan hända som kan göra att du tar stopp en stund Det är om dina karaktärer blir utslagna För då är de borta under ett visst antal minuter Tills de har blivit helade igen okay. Och så kan du spela vidare mm. Men utöver det så har inte jag sett någonstans Varför du ska behöva betala eller köpa någonting Förutom att få nya karaktärer Men det är också helt random Så du kan, troligtvis kommer du att få den du vill ha Ibland har de några deals Där du ser den här karaktären kan du köpa för en viss summa men det är alltså, den byts om hela tiden så vill jag ha om jag kanske får vänta tre veckor innan den kanske dyker upp. Missa gärna en dag, men vem vet hur länge jag får vänta då? Liksom. Ja, ja, men exakt. Så det är den negativa. Mm, mm. Men vad tycker du om det första gången du har spelat Quest? Vad tycker du om det hela konceptet? Alltså, det här är ju vad jag skulle kalla för ett skithusspel i, mitt, i mina ögon och öron om man säger det. Är, man sitter och ska försöka få tre rad med... Alltså, jag hade svårt att hänga med först i början. Vad fan var man skulle göra? Alltså, jag fattar ju tre rader. Det var inte så svårt att förstå. Eller fyra i rad eller mm. fem i rad beroende på vad du... Alltså, vad är det? Tre i rad, då bostar bar, du bara upp den här manapolen. Tar du fyra mm. i rad så spräcker han hela raden, tror jag. Och tar du fem i rad så tar han halva brädet eller någonting. Det, det är någonting sånt i alla fall. Ett, jag tror det är... Tre rad rad, precis som du, fyra, fem i rad tror jag, då får du ett extra turn Ja, ah, så kan det nog vara, absolut vara, så kan det nog vara. Men eh, jag vet inte vad det är med, jag, med mig och sådana pusselspel. Jag vet inte, jag tappar intresset så jävla fort för det känns så fruktansvärt enkelt. Det känns bara som att jag sitter där och okay. flyttar, för det, det, det går ju att få tre rad överallt hela tiden. Det, är, det känns aldrig mm. som att man behöver göra någon... Direkt tänkande på något vis. Jag kanske inte har kommit till riktigt långt för att motståndarna ska vara svåra nog. Men så långt som jag har kommit, mm. jag, jag har inte spelat skit långt. Jag är kanske är uppe på uppdrag 4 eller 5 eller någonting sånt där. Så det är inte jättete jätte långt. Men det, eller vad blir det? Värd tre, 4 eller 5 eller något sånt där. Mm. Men det känns fortfarande som att det är. Jag har Inte dött med en, eller inte en enda av mina gubbar har dött än så länge. Jag tycker inte att jag har haft ett bekymmer med någon boss hittills. Eller någon, den starkare utav dem på en bana om man säger. Tycker inte mm. att det har varit svårt. Så att det, får mig, det är svårt att liksom stanna kvar. Jag behöver liksom verkligen så här. Ah, men jag går in och spelar en stund för att jag ska spela en stund. Det är inte för att jag vill spela. Mm. Jag måste, eller jag gör det liksom. Jag kände lite likadant i början. Men sen såg jag att de första fyra världarna är bara intrott. Ah. Sen öppnar spelet upp så det är då de riktiga uppdragen börjar komma. Jag kan säga efter dem, jävla var svårt det här. Det är inte ofta att jag har liksom, fyra, fem av mina karaktärer det är oftast döda av de starkaste. Så att jag oh. får sitta och vänta för de andra är så jävla låglävlade att de klarar inte av det och liknande. Och ah, okay. Eftersom det är så jävla random så kommer jag inte kunna få upp dem heller. Så det är ju det som är det negativa med att det är så jävla random. Ja, men i, i början kan man ju liksom verkligen sitta och dra vilka tre rad som helst. Du behöver inte tänka på vilken färg, du behöver inte tänka på någonting. Det är bara att dra vilken färg som helst. Även om du har gubbar som bara är, inte vet jag, röd och blå. Så kan du ju dra alla tre rad, alltså alla du ser. För att du, det spelar ingen roll om du boostar upp till att få en specialattack. För att du behöver den typ inte i början. Mm. Så att det, var som Nej. det var någonting som störde mig lite grann i alla fall. Mm. Nej, jag har så jäkla problem, speciellt oftast är det inte så här bossar, utan det är vanliga soldater ja. med de här dödskallarna som räknar ner. Ja. För de slänger ut dem hela jävla tiden och när man kommer upp i, i liksom level då börjar de göra skada. Mm, mm. Så det har ju hänt att de kan ta ut en av mina som har över 1200 liv. På en runda bara... Så dör de för att inte jag inte har lyckats få ihop dem. För att de olika... Jag har inga färger som ligger i närheten. Nej. Så det är omöjligt för mig att komma tillbaka. Och då slår ju den och så tar ni med och så börjar jag öka det. Och till slut är hela karaktären borta och då har jag förlorat den matchen. Så det är så här skitrygt. Det låter ju faktiskt som att jag måste sätta mig in och spela med. Eller ta mig förbi de här första fyra. Så att jag också får möta på lite motstånd alltså. Mm. Jo, för mig är det så. Det är bara... den enda negativa jag har är ju just... Det som är helt random. Mm. med att jag inte kan välja boosterpaket. Uh, till exempel, det hade jag tyckt var bättre att det är så här: du får välja men vill jag köra, dela upp dem. Avengers, Fantastic Four, uh, Spider-Man Universum så jag kan få ta lite vad jag vill ha och göra det roligt på det sättet. För karaktärerna är ju lite som de är i verkligheten. Du har uh, Thor, då är det mycket hammare, hårda slag. Spider-Man och Venom, det är ofta att skjuta nät för att stoppa olika grejer. Så jag, jag hade hellre velat på något sätt jag kunde ha lite mer valmöjlighet. Kanske inte exakt vad jag får. Men i alla fall beredd ut så jag får det universummet Och det får inte jag när jag bara får random hela tiden. Nej, nej men precis. precis. Nej, men Det kan jag hålla med om. Det hade väl kunnat vara lite halvintressant. Jag har inte satt mig in i dem. Men det är såklart att jag har vissa av karaktärerna som jag verkligen eller mycket hellre vill ha än, någon, än några av de andra. Så att det hade väl kunnat mm. vara intressant att kunna få välja, som du säger, åtminstone universum. Nej men som sagt, ja jag har kul med det, det har jag Och det påminner väldigt mycket om de gamla Och det är gratis och det, jag kan ju alla rekommendera Att ta ner det, testa det För det är, du kommer få några timmar att slöa till spelande I alla fall, sen om du kanske inte fastnar helt och hållet Så kommer det fortfarande kul den stunden För det är väldigt spel Det är absolut Många gratis timmar att Latcha med mm, mm. Ja, jag får Då får jag nästan återkomma nästa vecka faktiskt För då, då ska jag faktiskt ta och lägga Manken till och försöka ta mig förbi det, ja, intro. då så Se, vad som, se om mm. det blir lite lurigare efteråt mm. eh, Sen har jag gjort också ä, spelat Ett annat spel som inte heller är så här Jättemärkvärt och det heter King Oddball okay. eh, Som är utgivet av Tentans eh, LTD mm. Och det är på Playstation 4 Det är Playstation Plus-spelet Gratis just nu Det borde finnas på vita också, det är i alla fall till Playstation 4 Tänk är eh, Vad heter det? Angry Birds Ja. Där man ska. ska man skjuta fåglarna på äh, grisarna och så ta ner dem. Mm. Här är exakt samma uppbyggnad. Fast istället för att det är grisar så är det pansarvagnar, det är flygplan och det är soldater. Okay. Och istället för att du skjuter fåglar så är det, du, det är som den här King Oddball. Det är en stor boll upp i luften. Som sträcker, har sin tunga, sträcker ut den en jävla bit. Och så sugar den på, så har man tre stycken stenar. Då tar han sin tungspett på ena stenen och så börjar han svinga den fram och tillbaka som ett klockspel ungefär fram och tillbaka. Och då gäller det för dig att matcha så att han släpper stenen i rätt tid för att nudda de här olika. Okay. Och i början är det ganska lätt. I början är det, ja men du har tre stenar på tre olika karaktärer. Ja. Men det är också precis som i Angry Birds att en, en sten kan ju studsa rätt för dig och träffa olika ja. så att du kan ta ut flera. För sen kommer det upp i svårare, då är det såhär Ja men du kan möta sju olika karaktärer Med tre stenar, så du måste Dubbelstutsa och liknande ja, okay. Och det blir ett jävla pussel så, och det är precis som Med Angry Birds, att det är olika hus Och sånt här som täcker, det kan vara stenar Som står i vägen, men du har också Såna här sprängboxar som Du kan träffa, och då sprängs Allting runt om, och ligger stenar i närheten Ja men då flyger de också iväg För de stenar du har slängt iväg, de ligger ju kvar Så att du kan använda dem för att studsa vidare På och liknande, ja, ja jättesimpelt koncept eh, när jag tog upp det ja, men ja, det, det ser jättebäst ut det är så dumt och enkelt att jobba, med, men det här är en sån Angry Birds klon men precis som Angry Birds är det ju så beroendeframkallande <laughs> att helt plötsligt jag satt där och så hade jag Danne här och han bara satt och kollade och det såg inte ut som att jag hade roligt eller någonting men jag satt bara och fortsatte spela och till slut hade jag spelat tre av nio världar så <laughs> det hade ju blivit en hel del Ja, ja, Och varje värld så är det, är det nio, nej det måste vara mer, För det är väl 12 olika stages i varje värld Så jag hade ju liksom spelat över 30. vad heter det, banor helt plötsligt Bara på, jag, ungefär, det gick fort, ungefär en halvtimme hade jag spelat Så det gick ju fort att komma igenom när man väl hade lärt sig så jag vet inte hur långt det här spelet är eller något sånt där, men jag tror inte det är jättelångt, men det var kul tid för driv och som sagt, det är gratis nu, så vill man ha ett sånt sorts pusselspel ta ner det, för ja, jag har stötsat tillräckligt med tid i alla fall. Men vad då är det här någonting jag har missat? Har, det, har de nya Playstation plus spelen redan kommit för den här månaden? Mm, de brukar ju komma senare, men jag gick ut idag och då har alla de här vad var det? Kan vara, det var Oddball det var Ghost, Nej, vad heter den Beyond Two Souls och Rayman Legends det är de ja. tre som är till Playstation 4 just nu, Jaha, gratis okay. så det går det att ta ner då ska jag in och kika på det, absolut mm. Nice. Nej, men jag kan rekommendera det var som sjukt simpel, jag skulle inte lägga några pengar på det, men nu när det är gratis så kan jag att alltid ta ner och testa en väldigt lätt, eller lätt var det väl inte men för er som vill ha trophies, det var ganska snabbt att få trophies i det spelet kan jag säga brukar kunna vara så. Har du gjort någonting mer roligt? Eh, ja, men jag kan väl lika bara dra dem på en gång. Det började ju, vi, satt, vi tittade på nya Venom-trailern förra veckan. Mm. Och då var jag tvungen att gå in på Comicsology och börja kika runt lite grann. För jag var lite nyfiken på just Venom. Och jag vet att du har pratat om honom, om honom rätt mycket. Och vi har läst en hel del andra serietidningar av honom. Då råkade jag trilla på en ett, ett, ett samlingsalbum eller vad man ska kalla det för som de har döpt till okay. Spider-Man Birth of, of Venom där de samlar mm -hmm. ihop alltså nu har inte jag orkat räkna exakt hur många tidningar det är, däremot så kan jag dra vilka de är, det är Amazing Spider-Man från 1963 nummer 252 till 259 även nummer 300 315 till 317 eh, Web of Spider-Man från 85, nummer 1. Och delar utav Secret Wars nummer åtta. Eh, Amazing Spider-Man 1963. Nummer 298 och 299. Fantastic Four 274. Och Amazing Spider-Man eh, annual nummer 25. Så att det är en hel del tidningar som man, som man får. Och dessutom så var, hade de rea på den förra veckan. Så att jag fick den riktigt billigt. Jag tror jag betalade 4 euro eller någonting sånt för den. Så att jag var jäkligt nöjd, för han är uppe på 14 igen nu så att, okay. och de har jag börjat läsa nu och alltihopa börjar ju såklart med eh, Battleworld och där Spider-Man får sin nya dräkt som då är eh, spoilers Venom i slutändan eller alltså det är symbioten eh, jag har inte kommit hela vägen än, så att än så länge jag har kommit, kan det vara 5-6 tidningar in i det här och än så okay. länge så är det ba bara där Spider-Man egentligen använder sig av dräkten och lär, lär sig den och njuter av alla nya, coola grejer han kan göra med den. Uh, ja, det kan nog stämma. Det är, uh, jag har läst, den här Secret Wars är, ju när han får, det är väl då han får uh, symbiotet ja, för första gången. exakt. Och sen har jag läst några av de gamla, men jag har ju inte läst jättemycket av Spider-Man. Jag har ju först läst med Eddie Brooke. Ja, ja. Så, eh, vad ska man säga, jag skulle tro att det är början. För jag såg när du skickade en cover mm. med just Vän och Symbiotet, den har jag läst. Men jag har som sagt, det där är så jäkla mycket hopp så jag vet inte hur... Allt ihop. Ja, ja, nej, det här Men är... verkar det bra då. Ja, då, för fascinen. Alltså, det här är ju verkligen en, en kompott bara av alla möjliga olika tidningar. Och det verkar som att de har dragit den första liksom hur det händer, eller hur, vart det kommer ifrån. Eh, för att sedan egentligen bara dra allt de har gjort med om i stort sett därefter. Men det som är spännande tycker jag är att han möter ju även, han åker runt nu i den svarta dräkten som han refererar den till. Uh, och stöter på sina alltså, enemies, alltså sina fiender och sina okay. ärke skurkar och grejer som även de refererar till att jävlar, nu har jag, han har ju blivit mycket starkare, mycket smidigare mycket snabbare, All, de, verkligen så här, de verkligen säger det eller tänker det det, det är väldigt mycket tankebubblor förr i tiden skulle jag säga i tidningarna uh, där mm. de liksom säger oh shit, han, han hinner ju ikapp mig. Det har jag aldrig gjort tidigare, men det gör han nu till exempel så. Så att de bygger verkligen upp det för att det sedan känns som att det sedan ska gå åt helsike. Så att det, jag tycker det är skitspännande, men jag har inte kommit riktigt hela vägen. Men jag skulle absolut, är man nyfiken på Venom, då skulle jag nog absolut rekommendera att kika in den här. Mm. Ja, men då så men du känner att du får lite uppbyggnad inför filmen, eller? Jo, men det, ja, det tycker jag absolut. Om inte annat så får jag lite mer förståelse för vad liksom. Alltså, jag vet inte om man ska kalla det för Vendom eftersom att det är just för tillfället det är Peter Parker som har, har dräkten på mm. sig. Men jag får lite så här feeling för symbioten, eller vad man, alltså lite mer fördrekten i sig. Vad den faktiskt kanske är kapabel till och vad liksom, hur, den hur allting fungerar. Det, det tycker jag absolut mm. att jag får. Så att det, det ska bli skitspännande att få läsa klart alltihopa nu innan filmen kommer. Mm. Nice, nice. Uh, sista grejen jag tänkte ta upp är att uh, sett en tv-serie. finns ja. på Netflix just nu en säsong och den heter Happy. Jag uh, yeah. tänkte börja med varför jag just tog upp den här och För om man ser liksom trailern och så kommer du inte riktigt fatta Varför jag tar jag upp den överhuvudtaget uh, För den här släpptes 6 december 2017 Så den är väldigt ny Varför jag tog upp den här Det är för att huvudrollen Han som spelar Nick Sacks här uh. heter Christopher Meloni Och han såg jag för första gången I Wet Hot American Summer Som är en gammal film Som också blev tv-serie som är Riktigt dålig serie. <laughs> som är bara så här, riktigt rolig. Och det handlar. Ja eh, men om en. Eh, ska jag säga? Camp. Eh, man skickar sina unga dit på summer camp ja. heter ju. sommarkollo Eller vad heter det på svenska? Och kollo tror jag är rätt ord. Eh, och det är precis exakt så. Och det är jätte dålig humor och allting. Men det är jättemånga många kände som där. Och han här spelar en. Eh, han så veteran, om man får veta namnet veteranen och sådär, så står i köket och har liksom psykose lite hela tiden. Så och varför jag då lade märke till den här tingen, är för att han spelade nästan exakt samma karaktär i Happy som okay. han gjorde då, som jag älskade i de gamla scenerna. Men här har man dragit på ordentligt och dragit på blodet. Man har dragit på allt det där skjutet. Psykosen fick man se typ. Om jag inte minst är för bara typ ett avsnitt, och att han började nästan se syner för att han var så liksom blev alldeles till sig. Om man inte tog sin medicin och var något. Och det är ju det hela det här scenen lite känns som uppbyggt på. Men lättast då, som jag kan förklara det här. tänker er. Äh, ja, men Nick Sax är lite som äh, Bruce Willis i Die Hard. tänker er. Äh, oh, vad heter han? John äh, McLean. Ja, ja. Tänk er McLean, fast. Äh, Drogad, alkoholiserad Ser syner Helt fucked up T Få lite den synen Och sen så Får man också möta ett eh, Vad heter det? Det är en kidnappning på en liten tjej Och hennes Låtsasvän som är en liten Flygande häst med vingar Och en unicorn heter enkelt, En liten teddy unicorn eh, Flyger iväg och söker då hjälp Och träffar då på den här Psykos Liksom nerknarkade, drågade Nick Och de ska då hjälpas åt Och lösa den här kidnappningen Tycker ni att det låter Helt sjukt, hur dum i huvud som helst Då har ni exakt vad serien är för något Och den är hur underbar som helst För den är skärmen Den är jätterolig Det man ska vara beredd på, den är väldigt blodig Första scenen bara Då ser man ju jag älskar den scenen. Första scenen är spoiler men det är första scenen. Nick Sacks de med två pistoler. Trycker av dem och skjuter av sitt eget huvud. Toppen av sitt huvud. Det börjar spruta blod. Och så börjar han stå och dansa där. Och så kommer det dansar in. Och man sitter bara där och gapar. på Vad är det här för något? Och blodet bara en som en fontän hela tiden. Och det är så nästan hela allt börjar. Så um, riktigt speciellt. Vad tycker du? För du har väl också börjat kolla lite på det. Alltså den. jag var ju tvungen. Jag såg ju att du, du lade upp på sociala medier. Och eh, du till och med skrev till mig och hintade om att du skulle prata om den. Så att jag tänkte såhär, ja men vad fan. Jag får väl ge den något avsnitt. Och jag gick in och kollade på första avsnittet. Jag såg den här scenen du pratade om. Och var mm. alltså fruktansvärt nära på att bara stänga av. Och bara säga, vad fan. Han trollar Nico trollar mig. Det här, är bara det här är bara skit det här. Men jag tänkte, okej okay, jag får väl power through första avsnittet så jag tror jag gick och fixade check och jag liksom tog med mig och satte mig fram och tänkte såhär, oh ja, den kan lika bara stå på när jag sitter och käkar det, jag menar, mm. så pass mycket kan jag ändå ge den och det är precis som du säger alltså, jag kan faktiskt hålla med det var en jämförelse jag inte hade tänkt på tidigare men John McLean fast totalt sjuk i huvudet alltså, mm, precis en promillehalt på typ fyra konstant, Då, där någonstans kan ni tänka er McLean alltså ha, det, det är bara galet. Allt som händer, det är, det är blod, det är sex, det är alltså allt, alla de här grejerna, de här stickersarna som ni kan tänka er på ett spel till exempel. Allt sånt borde vara med på den här serien. För att allting händer, men det är jävligt svårt att tänka sig det när man ser vad är det, bilden för det. när man ser den där lilla hästen eller vad fan det är. Det ser ut som en flodhäst på bilden tror jag, men skit samma det, det är bara sjukt, hela serien är sjuk, mm. men... Den har någonting som får mig att stanna. För att jag, jag, är, jag började kolla i igår, tror jag det var, eller det var i förr är ändå fyra mm. eller fem avsnitt nu. Så att jag har ändå tittat på den så fort jag har fått möjlighet. Det, när jag har haft lite tid över så ja ah, men vad fan, vi drar ett avsnitt till. Och den är ju bra. Det, alltså jag vill ju faktiskt se hur det här mm. slutar, trots att det är helt rubbat. Och jag vill veta mer om just vad är, Nick Sax. Jag vill liksom veta mm. mer. Man får ju hintar om hans historia eller hans background story och så. Och jag vill ändå veta mer. Jag vill ju faktiskt se vad, <laughs> vad, vad det är som har gjort att den här mannen har hamnat i, det här, i den här situationen han är i idag. För att det är bara sjukt mm. allt, <laughs> alltihopa. Men, men, så, men bra. Absolut. Mm. Det är åtta avsnitt totalt i första säsongen Oh, inte mer Jag plöjde igenom, vad heter det, Alla på en dag För jag var helt fast <laughs> Men det är så här, jag hade aldrig tagit upp den här serien Om det inte var just den skådespelaren Och jag kände igen honom så oerhört för, efter, Tack vare att jag såg American uh, Wet Hot Summer Vad fan är det så att <laughs> som sa uh, som Wet Hot American Summer och det är bara för att jag känner igen han därifrån Och att han spelar så skön karaktär ja. Men det är, han spelar exakt samma karaktär Och det var ju det som jag blev så oerhört glad av För det här är När jag såg första Jag såg liksom Först den där lilla liksom hästen Jag bara men vad är det för då Jag tänkte ju tänkte The Rock i Tooth Fairy Och sådana där Jag bara, vad är det för skit Jag orkar inte Men så såg jag att det var han Jag bara, Och han såg verkligen Förstörd ut Så jag tänkte Men det här kan faktiskt vara bra så jag hoppade in och så började med den där blodiga scenen. Jag bara, det var inte The Rocky Tooth Fairy. <laughs> Då var jag ju bara tvungen att kolla vidare och sen sträckhållade det. Så jag tycker den är skitbra. Eh, som sagt, åtta avsnitt. Jag hoppas det kommer mer. Eh, jag vet inte hur man skulle göra för att göra mer. Men eh, jag skulle ändå vilja ha mer på något sätt. För jag tycker att den var jättebra gjord alltihop. Jag får ju också vibbar, ganska starka vibbar av eh, den gamla hedliga filmen Who Framed Roger Rabbit? Ja, lite åt det hållet. För där, han, polisen, eller vad han är för någonting i den filmen, han är private eye, va? han är detektiv till och med bara. Han är inte, inte polisen i den filmen, tror jag. Skitsamma. Mm, nej, det stämmer nog. Eh, han är ju också lite så här, han är ju inte alls så här blodig. Absolut inte. Det är inte alls lika mycket blod och våld. Men han är ju också, den här ska ju spela den här bittra, sura, jävla gubbstrutten. Och så har du Roger Rabbit där som är onödigt jävla energisk och liksom hela tiden ska göra folk glada och lyckliga och du har ju lite samma stuk i den här filmen. Du har liksom Nick Sax och så har du den här jävla hästen Happy som alltså jag, jag förstår Sax själv ibland när han ja, jag vill inte spoila någonting men när han blir smått irriterad på hästen om vi säger så och jag, jag förstår mm. honom verkligen för att jag hade också blivit helt galen om någons låtsas loss, kompis Hoppade runt och skulle försöka sprida glädje runt mig enda sekund. Mm. Ja, men det är riktigt bra. Den finns ju så på Netflix. Även om äh, Vad fan sa jag? jag? kommer aldrig ihåg vad den heter. American Wet Hot American Summer. American Hot Summer, bla bla bla. Ah. <laughs> den finns också på Netflix. Filmen och de två tv-serierna. Så vill ni ha mer, gå in och kolla på dem. För det är också Och vad heter han... Eh, vi har Paul Roddy med i den serien. Vi har... Eh, vad heter hon då? Amy från SNL. Ingen aning. Jag, vet, jag ska skriva. För det är så jävla bra skådespelare med den. Ja, okej. Okay. Eh, Paul Rudd, Bradley Cooper, Amy Poehler. Som sagt, han, han som vi tog upp där. Det är hur många sköna som helst. Och första är ju liksom... 2001 kom om det var då första filmen kom nej det måste vara tidigare eh, eh, eh. Ja det senaste kom ju vad heter det, 2015 så man mm. får ju se dem ganska långt hopp där när de var unga och sen lite äldre och liknande Och men det är just han här är med och är stört skön rakt igenom men så jag rekommenderar att kolla igenom allt för all både Happy och de tidigare finns på Netflix. Hade nice. du någonting Netflix mer du ville ta upp nice. där? Eh, nej, faktiskt inte. Jag, har inte. jag har faktiskt inte gjort något mer sen förra veckan. Ja, mer ja. än eh, den lilla elefanten i rummet. Precis, så vi hoppar rakt in i nördsnack då. Och snackar Avengers Infinity War. Vad vi såg på bio. Eh, som sagt, det har varit tio års uppbyggnad för att komma hit för att äntligen få se Thanos- men vi, innan vi går in på så är inte behöver sitt och oroa Vi kommer göra precis som vi gjorde i Red Play One. Nu kör vi utan spoiler Och sen efteråt i ljudfilen så kommer vi säga till igen Och då blir det spoilercast där vi går igenom allt Exakt vad vi tyckte och dittan och dattan spoilaren totalt Men nu först Fennan, ja. vad tyckte du om Infinite War? Jag tycker det var bra skulle jag säga. Mm. Eh, jag kanske har några bekymmer med den jag kan och, och så. Men jag tycker generellt så är den bra. Den, är, den fortsätter ju på samma marvel stug som alla andra. Den, den får en ju att skratta var femte minut. Hur allvarligt mm. eller hur seriöst de än försöker göra läget. Man känner att det är allvarligt, man känner att det är seriöst, ja. Men one-liners och dumma skämt dyker upp lite nu och då, det är, det är liksom så man bara, du kan ju sitta och liksom vänta in dem bara, för de kommer att komma, och det är det jag älskar med Marvel i sig, de gör, de gör det så pass snyggt tycker jag, att du, du kan ju ändå sitta ena sekunder och tycka så här. okej okay, det här är ändå lite halvjobbigt absolut inte mörkt och dark and gritty som DC kan göra sina, sina grejer, men det är ändå, du känner ändå av allvaret i situationen ibland men mm. sen kommer de och liksom bara så här: Slänger in en schysst one-liner och så helt plötsligt är du uppe och liksom sitter och skrattar och tycker det är kul igen. Så då orkar du liksom med nästa liksom lilla dip som de kommer att komma med. Liksom. Mm. Jag älskar hur de faktiskt har lyckats göra med alla karaktärer på något vis. Alltså det är sjukt många hjältar eller superhjältar som är med i den här filmen. Alltså det är ju i stort sett alla. Inte exakt alla, men de flesta. Och jag tycker ändå att de lyckades att ge alla bra med screen time, tycker jag i alla fall. Alltså, de som faktiskt är mm. de viktigaste karaktärerna fick ju ändå helt okej okay med tid. Och fick ändå liksom vara med. Och det, det kan ju också ha att göra med att de, precis som du sa tidigare: De har ju faktiskt haft tio år på sig och var då ett tjugotal filmer att bygga upp det hela på. Så att man behöver ju inte ha någon. Backstory, du, du, behöver, du kommer ju liksom inte att vara så. Åh oh shit, vem är det här? Jag fattar ingenting Så kommer det ju inte att vara Så att det räcker ju bara med ett par minuter per karaktär För att det ska funka Men det tyckte de gjorde bra, i alla fall Vad är, mm. vad är dina initiala tankar om den? För det första Jag gillar den också Om jag säger så här, Tack för att de har haft 10 års uppbyggnad Jaha för den här är inte story driven, den är inte story tung, det är, det är inte så här uppbyggnad, utan det, de har liksom släppt på nästan allt det, Och det finns väldigt mycket hål som man vill egentligen ha svar på men inte riktigt får. Ja. Men bortsett från allt det, det här är min favorit film hittills. Jag tycker det var så jävla bra. Men början går alldeles för fort. Det mm. är väldigt fort i början och man kände att det här känns stressat. Och jag var rädd att hela filmen skulle bli så. Men som tur så är det inte det. Utan de hittar sedan ett bra tempo. Som räddar upp hela. Så då kunde jag ändå köpa början också. Även om det gick på tok för snabbt. Men då hittar de ett bra tempo. Precis som du sa humor. Eh, vi tog upp tidigare i Guardians of the Galaxy 2. Att vi inte tyckte det var något bra. För att eh, där gav man vissa karaktärer mycket mer humor. Men Peter Quill drog man tillbaka helt och hållet istället. Här har man lyckats få att alla har någonting skärmit med sig. Alla har någon pansna, Alla har någonting att ge. Och det var det viktigaste. Att alla fick ge sin del av kakan. Ja. Och det tyckte jag de gjorde mästerligt. Det här är så jävla bra. Jag njöt hela tiden. Wow. Ja. Det jag brukar ofta skrölla på är det datagjorda. Ja. Det här är ett av de snyggaste jag någonsin har sett när det gäller datagjort. Så jävla vackert. Det var några gånger När man fick se Thanos om man säger, Ofta när man får se Thanos Det är som man har gjort tidigare Det är bara att man ser huvudet ah. Och där har de lagt jättemycket krut Och det ser skitsnyggt ut Men när det är, om man säger det är stor bakgrund Och man får se hela kroppen Då är det så mycket data gjort överallt Så att det blir lite blurrigt men det var det enda, annars har de lyckats nästan överallt. Thanos, de andra alien allting som är gjort ser skitsnyggt ut. Så om det är någon som har lagt pengar så är det ju där. Fy fan vad bra de har gjort det. Det finns några scener som jag skulle vilja ha lägga in i den här filmen som inte är med. Men det tar upp i spoilers för jag vill inte säga vad som händer eller någonting. Men det är lite grejer. Men för det mesta, jag tyckte det var jätteunderhållande film- om man har sett alla, eller inte alla, men i alla fall alla grundfilmer som man vet vilka alla karaktärer är. Ja. Man kanske inte behöver se den senaste Guardians of the Galaxy. Man behöver inte se den senaste Thor, till exempel. och sådär. Det är bra om ni ser dem, för det är bra filmer. Och det, man får reda på vars man är någonstans när den här filmen tar upp. Men ska du hinna inte se upp allt, eller se om allt, eller se allt fram till nu och du vill bara se de viktigaste ta så att en film av varje så att du vet vilka karaktärerna den är för det kommer du inte få någon riktig förklaring här men du, kan, du behöver uppbyggnad för att det här är karaktären det här är vad krafter det här är vad de gör, det här är som man får den delen har du dock sett som jag gjorde kollade du om alla fram tills Infinity War kom då kommer det så jävla bra för jag tycker de knyter ihop allt skitsnygt. frågan är bara det här ska bli två filmer Mm. Hur fan då. <laughs> men det tar vi upp i framtiden när de, Jag vet inte hur det kommer bli så det, jag säger jättefram. Jag hade mina planer eftersom vi har läst mm. äh, inför gantlet. Ja. Nej, inte längre. Det, allt det kan vara så släng åt skogen för de tar sina egna och jag vet inte alls vad andra filmen kommer att handla om. Men första filmen var riktigt bra tycker jag. Ja, nej, men det tycker jag också absolut. Jag håller med. Det, är, alltså, Jag håller med om allt du har sagt. Det är. Det är klart det, det var någon dip som till och med, som till och med jag märker märke till så att säga i grafikmässigt eller ja, om man säger. Men rent generellt så ser han ju skitfin ut. Resten, alltså, mm. det ser riktigt riktigt bra ut. De har ju absolut, de har liksom använt de här tio åren på sig att fixa till det, om vi säger så. Plus, ja. precis som du sa också jag tror ju verkligen att du bör ha sett minst en från varje karaktär. Exakt mm. som du sa, för att annars... <clears throat> Annars kommer du inte att hänga med. För att det är så jävla mycket karaktärer på, på, på duken. Alltså. så att det är, Man blir alldeles vimmelkantig om du inte vet vilka alla är. För att man har, du har ju inte tid på dig att sitta och försöka räkna ut vem som är vem. Och vad de gör. För att det, det har de byggt upp redan för länge sedan. Tanken är ju att du ska ha sett allting innan. Och bara veta vad som kommer en skall. Helst mm. av allt ska du ju nästan vara, bättre har gjort som vi har gjort också och läst lite serietidningar på sidan om dessutom för att faktiskt kanske ha en aning om vad, vad det faktiskt Infinite War är för någonting kanske, för det kan till och med mm. det vara en bra hint att ha innan också, kan jag tycka själv mm. för det är ju det är som du ja, sa det är ju inte, du har ju inte det är inte jättemånga minuter som är förklarande i den här filmen, det är Nej. ju verkligen pang på saker och så de bara tar tag i det och så bara drar dem iväg och det går med jävla fart men det, det, det funkar ju. Om du har du tillräckligt med backstory på allting då fungerar det ju skitsnyggt. Tycker jag i alla fall. Mm. Nej men det är som med stenarna. Det är liksom, du får aldrig någon förklaring riktigt vad de gör. Nej. Utan du vet att de finns. Och har du inte uppbyggnads en tidigare att varför de är så viktiga, då bara. Ah, men vi har ju ingen aning vad de gör egentligen. Nej. Och så den där grejen. Så det är därför, som du sa, serietidningar. Har man läst dem så ger det ännu mer. Mm. Och liknande. Det märktes i Biosalongen, Vilka som inte har läst serietidningar och sånt där tidigare. Det märktes ganska hårt, men det går vi in på lite senare. Det jag dock vill också säga. Som vi sa, Humon, jättebra Men också Fightingen, mm. skitsnygg Precis som jag tog upp jag tog det upp tidigare Black Panther, jag avskydde Hur de Fighting-scenerna i hans egna film Ja. Här var till och med han underhållande att se För man använde inte bara hans superuppladdning Utan här var det hand och hand combat Gjorde snygga grejer Och så blev den automatiskt också mm, mm. Men i, i hans egna film Då var det bara Han blir påpucklad Tills den sprängs av ja. Men här gjorde han ju faktiskt grejer Så jag tycker allt Alla karaktärer fick fighta på sitt sätt Och, och göra snygga grejer Så jag tycker det var riktigt bra uppbyggt mm, mm. Nej men absolut Oj. Nej jag kan faktiskt hålla med om att det, det, det är ju absolut topp tre bland Marvel-filmerna de har släppt. Alltså det, de har ju verkligen de har ju dragit ut alla stopp till den här filmen. De, de har ju tagit med, eller de har ju gjort det så bra de bara kan. Så, så mm. är det ju absolut. Absolut. Eh, men jag har inte så mycket mer att säga där, utan det kommer väl in på spoilerdelen istället. Men eh, har ni följt Marvel, och har ni ingen anledning att inte gå och se den? Och har ni inte sett Mario-filmerna gör det? Det är, liksom, det är det stora heta i senaste tio åren så jag vet inte vad ni har jag levt under för sten i så fall. Nej, nej, jag tyckte mig bestämt höra lite siffror om vad de hade dragit in och sådana saker med under de här senaste tio åren. Och eh, jag är förvånad om det finns någon där ute som inte har sett någonting utav det. För att, mm. fan, så, så mycket pengar de har tjänat på det här. Så, ni, ni alla borde ha sett någonting. Se ja, precis. Mm. Men från en av Marvel-filmen till den nyaste Marvel-trailen. oh jee. Yeah. Eh, vi gjorde ju det med Venom så så gick igen dig så jävla tråkiga nyheter just nu och ingenting att ta upp så. Istället. Ant-Man: En Wasp-trailen har ju släppts en till. Ja, visst. Eh, du. Jag har ju gillat Ant-Man lite mer än vad jag har gjort. Exakt. Vad tycker du om trailen? Tyvärr, ska jag säga, så är jag... Alltså, <coughs> jag älskar att det kommer mer Ant-Man. För att jag, jag gillar verkligen Ant-Man som karaktär. Jag tycker att det är faktiskt en av, de, en av de karaktärerna som jag kan liksom, ändå känna... Han är ju mycket... Han är ju lite mer Spider-Man än alla andra. Alltså mer av det här... Ett litet område. Han känns inte som att han ska springa ut och rädda världen som... Iron Man till exempel känns som att han ska alltid rädda världen det är alltid så jävla stort det ska jämt vara så himla fruktansvärt stort och bombastiskt Ant-Man känns mycket mer som liksom så här. åh nej jag måste inte jag rädda korvgubben på hörnet alltså, det känns mer som en, en, en superhjälte du kan relatera till mer än vad någon av de andra stora är så därför gillar jag honom på något sätt plus mm. att jag älskar hans krafter att han, just det här bara, han, det en, i stort sett det enda han kan göra är att bli stor, liten och prata med myror det är ju mm. skithäftigt, tycker jag Så att, jag gillar honom men efter efter jag har sett nya trailern så vet jag inte riktigt vad jag ska förvänta mig för den ger mig både bra och dåliga vibbar på något vis jag gillar helheten, mera Ant-Man och det är ju ingen spoiler som det finns med i namnet att du även får Wasp som för övrigt älskar dräkten i den här trailen. Eller i, i den här filmen. Jag tycker den ser skitball ball ut. Det, den vill jag verkligen se mer av och användas för den delen. Däremot saker mm. som jag inte gillar mer än. Är verkligen det här hur de gör med. Storleksförändringar på andra saker än de som har dräkter på sig. Mm. Det. är jag vet, eh, när vi var och tittade på bion här i veckan, eller på Infinity War, så var Hårsta med och la kommentaren att eh, hur fan kan man få alltså göra till exempel bilar eller byggnader eller vad som helst, Bara stora, små, stora, små, lite hur man vill. Det, det blir helt plötsligt så pass mycket mer... Eh, det går ifrån det här lilla, lite mer oförsvarslösa, eller alltså det är lite mer... Det blir så himla stort och bombastiskt genast. När man helt plötsligt kan göra vad man vill med vad som helst. Så att det är väl någonting som jag stör mig lite på. Mm. Eh, redan i första treen vi fick. Fick vi ju se när han drog ner en hel byggnad. Till en handväska. Ja, exakt. Det var det första jag såg. Och jag tänkte. Jag vill aldrig se den här filmen. <laughs> <laughs> eh, så hårt är det inte eh, längre. Jag... Gam, gamla ant men de gör ju det med henne, eh, hans dotters leksaker och liknande. Mm, mm. Det var, man gjorde det en gång med hennes, eh, den här tåget och man bara, åh gud vad kul. <laughs> nu gör man det med allt istället. Och då, ja. då har du tappat skärmen. Gör det hela tiden och det är inte liksom, roligt längre. Nej. Byggnaden avskydde totalt. Ja. I den här trailern, det första de visar är Hank, nej inte Hank Pym, vad heter han? Ja men Ant som ant men nu. Uh, Scott jo, Nej, Scott Lang, tack, så heter han ju uh, gör sig jättestor och uh, åker typ skateboard på en uh, uh, flaket på en bil och jag avskyddar det, jag bara, men det här är så jävla töntigt, och de försöker göra något humoristiskt men och inte lyckas alls jag tyckte det bara såg så jävla fel ut uh, det är de dock gör när de gör bilen liten och sen stor som åker under och sen smäller upp det hade varit coolt om de inte gjorde såna här grejer hela tiden. Hade det varit så som de gjorde ja. med tåget i första filmen bara, oh shit, de gjorde bilen liten och sen stor. Hade det varit en scen, då hade det varit coolt. Nu får vi det skiten hela tiden. Då har man ju tappat den magin, den här roliga surprisen. Oj, gud vad kul. Så alla de delarna känns jättedumt. När han blir liksom gigantisk. Eh, de drog ett skämt i trailern eh, om just det. Och det hade säkert varit säkert roligt i filmen, men nu har de spoilat det, så nu är ingen idé. Jag tycker hela den grejen är skitdögn. Jag gillar den inte Civil War, jag gillar inte i ser tidningar, jag gillar inte här heller. Jag gillar inte än, men han blir stor. De försöker göra ett dåligt skämt som sagt, men jag tycker inte det fastnar någonstans. Jag gillar nya skurken Ghost. Eh, jag har kollat ja. lite bakgrundshistoria historien om den, så det kan bli intressant beroende på hur de gör den. Eh, men det, det såg ganska schysst ut. Jag hade, jag hade ingen aning om den tidigare någonting. Men det ser ut som en person som inte riktigt har kontroll på sina krafter. Och det kan jag tycka de gör intressant. och få möta en sån som inte riktigt vet vad de håller på med. Som du sa, Wasp, häftig. Hon kan sina grejer. Delas bänte fram och tillbaka är lite roligt. Så någon drog där här skämtet: men säger det att jag går över så går du under. Och vad säger det? Men jag har ju vinga varför ska jag gå under för? Och liksom dum Och han bara, ja ah, det har ju rätt i. Och sådana där grejer, det bencher till är jag jättemycket. Det kan de köra mycket på. Att de gamla karaktärerna kommer tillbaka. De här kriminella, jag tycker de var ju stört sköna i första. Så det är kul att de kommer tillbaka också. Men, så jag tror det kommer bli en underhållande film, absolut. Men det kommer vara så jävla mycket dumma sådana där scener. När de så stora förminskar hit och dit. Som man kommer sitta med och säger... Dålig bysmak i munn tack vare det. Men du kommer fortfarande ha kul med att sitta och tugga på skiten. ja jo, men det, det kan jag nog hålla med om. Och det, jag måste fan toucha på det också. för att Bilen, alltså när, när det man ser ifrån bilen eh, i trailen det kan jag faktiskt köpa. Jag, jag, jag kan förstå att, man kan, att, att Hank Pym kan ha byggt och konstruerat en bil som kan göra det. För det ser ändå ut som mm. att hon har, hon använder sig av något, alltså en speciell växelspak för att göra bilen, och stor, bilen liten eller stor. Och det, det, det, det köper jag, absolut. Men inte att han sitter och håller i deras byggnad i knät bredvid sig. Den, <laughs> den är jag inte alls med på. Det tycker jag bara låter korkat. För att varför skulle de kunna göra ett helt hus? Det är, och det är inte ett litet hus. Alltså det är inte en liten villa. Utan det är fan ett höghus. Det är ju en mm. enorm jävla sak. Så det, det fattar jag inte alls. Bilen, okej. Okay. Huset, nej. Plus, så som du också sa, där trailern börjar, det här med lastbilen. Det är ju bara idiotiskt. Mm. Varför? Det är ju skitkorkat. Varför, han... det... Varför skulle han stoppa en lastbil och sen använda den som skateboard eller kickbike eller vad fan det han gör för att hinna i en annan bil? Jag menar, vad fan han har ju sina flygande myror och allt möjligt han mycket heller skulle kunna använda. Mm. Det är bara korkat. Plus att det ser skitdumt ut. Lite senare i trailern när han kommer och ska stoppa bilen. För att vad jag inte förstår är att han får väl även styrkan proportionellt till sin storlek eller någonting sånt där. Eller som en myra. Varför skulle det vara svårt för honom att stoppa en lastbil i en nedförsbacke? Alltså för han, han, det ser ut som att han glider typ så här fyra kvarter eller någonting när han bromsar upp den där lastbilen. Varför? Han skulle ju bara kunna göra sig ännu större och bara så här stanna. Det, nej, det är något som irriterar mig dock, jag vill se jag vill se den här filmen sen. så att jag, jag kan hålla med dig att det, det kommer nog säkerligen vara en halvsur smak medan man är där men det, det kommer fortfarande vara kul och jag kommer fortfarande vilja se den nej mm. äh, men det ska bli intressant uh, jag fick lite när man var med civil war, jag gillar ju första filmen den är bra ja det ser väl var då han hade några roliga grejer men det är just när han blir gigantisk som jag inte gillar alls. Nu kör man ju som det verkar skitmycket på den grejen. Och ja. Jag tycker man tappar känslan tyvärr. Mm. Mm. Ja, men det kan jag absolut hålla med om. Det, det, ja, Vi får väl helt enkelt vänta och se hur illa det blir. Eller om de kanske släpper en till trailer som gör det hela bättre. Det vet man ju aldrig. aldrig. Mm. Absolut... Förra veckan ja. tog ju vi upp eh, God of War och jag kom på en liten, jag ska säga, inte ämne, men en liten fråga där som jag tänkte att vi kunde diskutera lite snabbt. Absolut. Och det är om vad du tycker, gör om kända spelserier eller ge oss nya? Eftersom God of War då tar man ett gammalt koncept och gör någonting nytt med den. Eller tycker du heller att vi ska göra som Horizon Zero Dawn och ge oss helt nya spel och göra bygga på någonting nytt? Vad föredrar du där? Alltså, jag skulle säga Om man nu ska ta God of War som jämförelse Så har de väl tagit ett gammalt spel Och gjort någonting helt nytt med enligt, enligt mig Och det är ju skitintressant Alltså när man vänder på det Helt och hållet Så det beror ju alldeles på Hur bra man lyckas med det På något vis Om det är väl det diplomatiska svaret Att som i God of War Ta en karaktär som Kratos Och göra det de gör med honom i spelet Är ju briljant det, det tycker jag är skithäftigt att få, få se en, enligt mig, en helt annan karaktär. För, för att han påminner inte om, om de gamla spelen alls. Däremot, om du tar som alltså vilken annat nytt franchise som helst så kan det ju också vara skitgrymt. Men det, då gäller det ju verkligen att de slår huvudet på spiken direkt. Det, det, då gäller det verkligen att de träffar rätt på en gång. Jag tror att det är enklare att ta ett gammalt spel- eller en gammal karaktär eller ett gammalt koncept Och göra det bättre Än att ta Och försöka göra någonting helt nytt Personligen säger jag Jag ser hellre nya spel Är rätt ja. om ett gammalt spel Två max tre spel Sen tycker jag är det färdigt Sen får man mm. den här mättnaden Så jag ser mycket hellre att man hade kunnat Tagit hela God of konceptet Och satt in nya karaktärer Och gjort det fortfarande känslosamt Ta det på andra karaktärer och göra hela den grejen. Ge oss en viking istället. Men det är ju det Gadot, de lyckades ju absolut. De gjorde det jättebra. Men jag tror inte, jag tror inte fler kommer kunna ta, ta det här konceptet och göra det lika bra. Eller fortsätter det. Så, här. så jag ser mycket heller att man tar nya. Låt oss träffa nya karaktärer. Låt oss hitta på nya världar. Nya allt sånt där. För spel nu för tiden blir för långa. Det är som mm. Resident Evil sju minst. Hur är det många sidospel och sånt. Eh, Pokémon nu. ja det, det har ju tappat totalt. Och jag hörde nu <laughs> att man vad är det? Är det sju eller åtta, vad heter det olika generationer vi är inne i nu, Pokémon. Då ska ju bli ett ny till det som kommer till Switch också, snackar de om. Så helt plötsligt ja, hundra 50 Pokémon är vad man brukar köra varje generation. Oh, det är ju ja. över 1000 Pokémon helt plötsligt liksom. Så, och jag tycker det är överdrivet. Som sagt, förra generationens Pokémon, Sun and Moon det är de fulaste jävla Pokémoner, jag någonsin har sett. Ingen fantasi alls. Nu ska man göra hundra till. Hur fan hade de tänkt där? Så, jag har ser ju hellre att, gör någonting nytt. Släpp Pokémon. Gör någonting helt annat. Eh... Uh, de skulle kunna absolut göra ett nytt koncept men då tappar man Pokémon-tjänsten som de har hållit på att göra och sådana där grejer så jag ser helt och hållet ge oss nya grejer, mycket bättre ge oss mycket mer nytt våga mer än att ja. bara köta ut det här som redan är nu för för mig funkar inte det längre Nej, men Jag kan absolut hålla med och om du nu ska ta den här jämförelsen för att om vi tar God War, där är det ju fortfarande bara spel nummer fyra nu och de har ändå vänt helt upp och ner på allting. Så att det, den köper jag. Det, där tycker jag ändå inte att de har gått för långt med det här nya spelet. För att det här är någonting helt nytt. Så att den här, den det nya, det tycker jag är helt okej. Okay. Däremot om vi tar så som du säger, alltså Resident Evil eller, eller Pokémon för den delen som är ett perfekt exempel. Där har man ju gått för långt för länge sedan. Där skulle man ju nästan ha slutat och börjat på någonting helt nytt, ta en, ett helt nytt franchise eller hitta någonting helt annorlunda för att det är som du säger, alltså jag plockar faktiskt fortfarande en upp min sambo med för den delen, plockar fortfarande upp Pokémon Go ibland och de, alltså jag fattar ingenting, vi sa dem alltså jag ser ju för, jag ser ju inte ens att det är en Pokémon ibland, vi de dem som jag hittar, jag mm. bara, vad är det här är det här en, ja det är tydligen så är det ju det, annars hade det inte funnits här, men det är ju skitdumt, och som du säger, vissa är ju helt utan fantasi. <laughs> det är så här, mm. vad alltså satt du och tittade på en, inte vet jag en soptunna, för det här ser ut som en soptunna upp och nervänd, med ögon. Mm. Det är så här, vad, mm, det är, nej, då, i det sammanhanget, så när det har gått för långt då är det ju, då är det ingen idé att försöka rädda det, om man säger det utan börja om på någonting nytt istället. Mm. Men så är jag med God of War också. Eftersom, ja visst, det är fjärde i serien, så kallar de det. Men det är ju sjunde spelet totalt. Så det är också så att ja, det har varit för många där också. Ja. Jag, jag ser heller att släppte sen ja, PlayStation 3. Nu är på PlayStation 4, ge oss någonting helt nytt istället. För jag tycker inte Ascention var speciellt bra. PSP-spelen var ju faktiskt bra. Ghost och Sparta och de där. Eh, ett, två, tre, God War, de var bra Men Det blir too much, man har fått för mycket Så absolut kan man göra så här Och få någonting nytt, hade de inte gjort någonting nytt nu Så hade det ju folk tröttnat totalt ja, exakt. Då hade de aldrig kommit tillbaka Så de gjorde det rätt Men jag hade hellre sett en ny karaktär Bygga upp en, tre, en ny trilogi med ett nytt spel För nu hörde jag någonting snart om att de ska göra en trilogi på det här också Då är vi uppe i tio spel Det, det är too much Gör någonting nytt istället. Det är ju det som jag blir lite less på. Ja, det håller jag inte med om. Det tycker jag inte att de ska göra. Alltså göra en trilogi av det här. det Vadå? Det här blir ett one hit wonder nu känns det som. För att. det, det är ju som du säger. Man är ju redan lite mätt på Kratos i sig. Även om mm. han är annorlunda nu i det här spelet. Så är man ju fortfarande lite så här. Jag tycker ju om det här spelet mycket mer. För att jag får se visst en ny sida av honom. Men jag får ju också se nya karaktärer i en ny... Mm. Alltså en, en ny religion eller vad fan man säger, en ny tro ska man väl säga, som gör det extra spännande det är inte liksom samma, samma människor, samma gudar, samma allting som man slåss emot som i de tidigare det, det är liksom det är någonting nytt liksom och det är jättesnyggt men jag tror ju inte att jag kommer att orka stå ut med två spel till med Kratos Nej men det är så här som med flera spel om vi säger Arkham Asylum Ja. Älskar första. Istället för Arkham City, tänker de hade tagit samma gameplay och allt sånt där ungefär och gjort ett Turtles spel i samma motor och allting. och istället för att göra Arkham Knight så hade de kunnat ta idé och gjort Spider-Man spelet som nu kommer från nu är det inte de som gör det men du fattar meningen liksom. Ja ja men exakt exakt. Det hade ju det är ungefär samma koncept, samma gameplay och liknande men nya karaktärer och det gör ju så mycket mer spännande Tycker jag Så det är därför jag tycker man inte ska chatta ut Så förbannat som vi gör nu Ni Nej. kan hålla ungefär samma koncept Och göra ungefär samma grejer Men ge oss nya stories, ge oss nya karaktärer Det är det som jag vill göra mm, mm, mm. Mm. Nej, Det var bara det jag ville snacka om För att dra ut på tiden här lite <här> <här> <här> För vi hade väl ingen mer där va? Ja, men vad fan, om vi ändå ska dra ut på tiden så kan vi väl prata om eh, PUBG, tycker jag. Eftersom att ja, vi har hittat på det här förut om hur många procent uh, av dem som, som, som, som faktiskt verkar fuska och allt möjligt så. Så av en händelse så råkade jag ramla in på IGN här innan vi började spela in. Så att den infon jag har kommer väl därifrån, skulle jag säga. Men mm. att den, vad var det nu då? Den, ja, den 25, nu i april så vart det 15 stycken anhållna för utvecklande och försäljning av fusk i PUBG och vart alltså bötfällda med över 5 miljoner. Det alltså det känns som en helt... Jag får inte ihop ett. Varför? Hur? Hur kan man lyckas sätta en sån hög peng på det här? Visst, jag fattar att det är fusk. Alltså att man har fuskat och förstört för jätte, många människor. Men det låter ju som helt sanslösa siffror, eller? Alltså, om det så... Jag vet inte vad man använde för fusk riktigt i sådana där. Men Nej. om det stod, vad sa du, att de sålde fusk? Alltså de, de, de, om jag förstod det hela rätt, om jag läste allting rätt och fattade det rätt, så mm. utvecklade de och för, sålde fusk till spelare mm. liksom som, som höll på med, med PUBG bland annat. För då är det nog där jag tror pengar, liksom satsen kommer, att de har tjänat pengar på att göra fusk. De har tjänat pengar ja, på att sälja är. det här. Och det är ju pengar som både förstör för PUBG, som gör PUBG kanske tappa folk, för att folk vill inte gå in när det finns så mycket fusk och liknande som, du har fått absolut. mycket skit. Ja. Så jag tror absolut det är där den stora summan, och göra ett exempel att nej, ni kommer inte undan, ni ska hamna i skiten. Uh, ah, ja, de har ju det verkligen rätt? slagit på stora trumman Det kan man ju lugnt säga mm. För det, det, det är ju verkligen 15 pers och 5 alltså det, ja. det, då, då har man ju verkligen Statuerat ett exempel med det Det kan man ju säga mm. Varför man gör fusk och säljer Till tv spelfattare inte det, det, Jag förstår inte Ett de som använder det, vad är ni för jävla losers Ni som säljer det, men varför Vad tjänar man på det för fem år? Jag tycker att allt sånt där är bara så jävla idiotiskt. Det kan inte vara kul för femare. För någon av parterna. Så, nej. ja Kul. Betala. Ja, Sätt i den skiten. Gör det. <laughs> jag, jag kände bara att jag var tvungen att nämna. men Jag, jag, anser väl, eller jag kan väl säga det så här. Att jag, jag förstår ju dem som, om de inte själva använder det. Så kan jag ju förstå alltså, utvecklandet och försäljningen av det. De människorna förstår jag ju. För jag menar, mm. de tjänar ju säkert rätt bra med pengar på det här, säkerligen. Och, och jag menar, all, alla människor som tjänar pengar på det på vad de gör kommer de ju att fortsätta med. För att gissningsvis så går det ganska bra. Det är ju människorna som faktiskt köper det här och använder det som jag inte fattar. Jag har, jag har suttit och kollat, jag vet ju inte vad det här var för fusk för det, det hade, kunde i stort sett inte IGN heller säga. Alltså vad det var faktiskt som... Vad, vad det var som händer i spelet eller var det man faktiskt mm. ju, vad som händer med dem. Men jag har ju suttit och kikat rätt mycket på till exempel Shroud när han kör PUBG och när han stöter på alltså du vet, såhär, folk som bara blinkar förbi. De, de syns mm. en gång var inte fan vet jag, femte sekund och så är de blixt runt omkring. Alltså de bara hoppar stött, överallt. De bara liksom försvinner. Det, mm. Jag ser fan inte, vad är det som är så kul med det? Varför skulle det vara skitkul att springa runt på en bana och kunna skjuta ihjäl alla på typ inte vet jag ett ögonblick och, en, mm. och liksom vinna genom att göra så? Det är ju inte ens, Jag ser inte ens varför man skulle vilja fuska i det här spelet. Jag fattar inte verkligen. Jag fattar inte. Nej, nej men jag fattar inte överhuvudtaget i sådana här spel att vilja fuska i GTA och sånt där du spelar själv. självfine, vill du ha en snyggare bil, vill du ha mer pengar i Sims och sånt där. Såna fuskar kan inte jag problem med. Men när du Spelar ett multiplayer-spel där det gäller att vara bäst, och du vinner bara tack vare fusk. <går> lägg ner och spela. Du är inte bra, vad gör du ens där? Då? Så det är så därför att inte jag överhuvudtaget från någon av parterna. Plus dock, nice. vill ni vara... se någonting roligt? Vill ni se något kul, då kan ni alltid gå in på YouTube och eh, söka efter Shroud. För han. Eh, ni människor som faktiskt använder fusk och inte lyckas ha i folk. Ni är ju faktiskt på riktigt talanglösa. Det, alltså, man, ja, men man kan se, han har några klipp där han faktiskt helt uppenbart jagar folk som fuskar. Och mm. jag förstår inte hur ni inte lyckas. Alltså för jag ser, inte era, jag ser inte karaktärerna springa runt på skärmen ens. Han säger typ så här: oh shit det är någon i närheten som fuskar. Och man, ser, ja, man kanske ser en sekund ser man någons gubbe blinka till. Och han bara flingar till med sitt jävla sikte och träffar. Man säger, det ska ju inte vara möjligt. Fuskar man så ska man för fan vinna också, om man nu ändå ska göra det. Så att, nej, äh, talanglösa. Men ja, äh, helt galet. Nej, mm. äh, jippon. Men det var väl det vi hade där, så vi kommer nu stänga av video, och filen och Skype. Eh, Twitch menar Och sen så kommer vi fortsätta i ljudfilen med Avengers Infinite War Spoilercast Så vill ni höra det, gå in och lyssna på Ljudfilen i podden sen Men då säger vi så här Att eh, ni kan nå oss bäst via Facebook Facebook.com Ni hittar oss Lättast via bloggen Abitonörnes.blog.se Och följ oss på Twitch Twitch.tv Så tack alla ni som tittar på videon Och så hörs vi nästa vecka igen Ha det gött, hej då. Infinity War Spoiler eh, Vad ska man lätta säga Jag tyckte filmen var faktiskt riktigt riktigt bra Som sagt det var lite det där i början med Thor och Loki När man kommer till skeppet och, och det slaget har redan skett Det kändes lite välfört Man fick inte riktigt känsla för karaktärerna eh, Som sagt Eh, nu Eftersom vi spoilar allt det här Jag varnar ut ifall det är någon dum jag Som sitter kvar nu, stäng av <laughs> När Loki dör det, ja. det tog inte lika hårt på mig Handal tog jättehårt För att man satt där Men det gick för fort med just Loki Uppbyggnad som tog inte lika hårt Så Nej. det tycker jag var det tråkiga Just den delen, att det gick för fort Efter det hittar man ju ändå ett bra tempo Kanske inte så här Man förklarar ju som sagt inte in jättebra men man hängde ju med och karaktärerna fick man ändå känsla för. Eh, håller du med om just den delen? Ja, men det gör jag absolut. Men vad jag kan hålla med dig om och även filmen i sig kan jag tycka erkänner är att Loki ska ju fan inte ta så hårt på att han dör. Alltså, Thor säger ju själv vad fan är det fem minuter senare? att så här, Åh, stackars dig, jag tror det är Rocket eller vem är det som påpekar det? Så här, Åh, stackars dig, din brorsa dött. Thor själv säger så ja ah, nej, nej, lugn, lugn. Det är inte första gången, så jag är inte övertygad än om han är, att han verkligen är borta. Mm. Så att det... det den, den köper jag inte. Absolut. Okay. Det, det, det, det, eh, det funkar där Det är klart, och precis som du säger, det går fort. Men det, jag tror att det går fort av en anledning just för att det... det man kan inte fan inte vara säker på att det är borta. Däremot, vad som stör mig med Lokis hela den scenen är att jag tycker att han borde vara smartare och smidigare i de, i de scenerna han faktiskt får. För jag menar han är ju från mm. god of mischief. Alltså är inte hela hans grej att han är skitsmart och kan plotta som fan. Så varför gör han inte det? Varför lyckas han inte? Det är ett tragiskt försök att försöka stoppa Thanos, tycker jag i alla fall. Mm. Ja men det är väl för att de ska försöka visa att Thanos är så pass stark att han inte har någon chans. Men jag håller med, det var lite betförsök. Jag tror dock att Loki dör på riktigt. Jag tror inte att det är något så här fail. Och det är ju därför jag tycker det är så synd att det går så fort. Att de inte ja. sätter känslan ordentligt, för jag tror inte han kommer komma tillbaka. Eller jag hoppas verkligen inte det. För det som jag tycker är så bra de gör det är att, i början kände jag det i alla fall, mm. alla karaktärer som blir dödade, att det känns som att de här kan faktiskt dö. Det var ju först i slutet när alla började gå... När Thanos knäpper med fingrarna och alla börjar smula sönder. Det är ja. där jag tyckte det blev överdrivet. Mm. Så det är ju då frågan kommer liksom är alla som dog innan han knäppte fingrarna kommer de vara döda? Eller kommer alla komma tillbaka? Jag hoppas att alla som knäpp, var innan knäppte med fingrarna att alla de kommer vara döda. För det, det tar så jävla mm. hårt. Det som jag tyckte var synd dock det var att, vad heter Iron Man, Tony Stark inte dog. Det tyckte jag var så jävla fail. Ja. Det, jag satt och bara, egentligen, nu dör han, det är så jävla bra. Och vi sa ju det, Captain America eller Iron Man måste dö i filmen. För att det ska slå riktigt, riktigt hårt. Ja. Och så får man den där scenen jag bara, för fan vad bra, de gör helt rätt. Nej, vi låter honom överleva. Det var den största felen jag hade i hela filmen. Absolut, det håller jag med om. Och jag satt till och med i biosalongen och tänkte så här, jävlar, det här tar på mig. Alltså när han, han blir spetsad av, vad fan är det, jag kommer inte ens ihåg vad det han blir, vad heter det, penetrerad med, eller vad man ska kalla det för. Mm. Hur som. Så han, Alltså när det händer, då känner jag så här, wow, det här högt till lite grann i, i bröstet. Ändå. Jag har ändå tänkt så här, fan Iron Man borde ju ändå man borde ju ändå fimpa honom nu. För jag menar, det, det vore det mest logiska för att det skulle slå så jävla hårt om de gjorde det. Och så mm bara efter en, bara någon minut så bara så här Åh nej healing potion typ nej, men alltså det kändes så jävla fånigt helt plötsligt när man ändå mm. har gett honom ett vad, vilken annan film som helst hade varit ett dödligt slag eller alltså då, varför inte bara låta han då dö om ändå så många karaktärer ändå ska försvinna en, några minuter senare bara mm ja men det är jag håller med uh... Men vissa karaktärer som jag tycker faktiskt var riktigt synd Som jag inte riktigt eh, såg Gamora När hon dog, det tog jättehårt ja. För jag tänkte att Guardians of Galaxy Måste ju få fler filmer, det tror jag Och det är därför när alla De försvinner, det är därför De kommer komma tillbaka det är där, Då ja. tappade jag när de tog bort alla i Guardians Hade några bara försvunnit Tänk att Gamora och Groot bara hade försvunnit mm. Då hade man suttit där bara shit De, de kommer nog aldrig komma tillbaka nu var det väl bara Rocket som överlevde, var det inte det? Eh, <laughs> De bara, jo, det fan? stämmer då. då har ni tagit bort alla Guardians. Då kommer det självklart komma tillbaka. Jag, jag blir inte ens förvånad. Det här är ju liksom döden. De kommer komma tillbaka. Det, och det tyckte jag var fejl. De tog bort för många karaktärer från samma universum. Ja, absolut. Och det är ju det som jag tyckte var så fejl. Men jag hoppas nästan att Gamora dog innan att hon är död att eh, Loki, Heimdall de är döda det var väl någon mer som dog innan var det inte ja, det i vilken fall som helst att de som är innan kan fungerar att de faktiskt är döda jättesynt mm. på Gamora om de inte är någon sån här shit twist att jo, men hon slängdes ner, han fick stenen men hon lyckades ta sina knivar hugga i sten och börja klättra upp för berget men det låter också lite too much fick ju se henne ligga på marken med typ en blodpöl runt ja det hade du rätt i, det gjorde man ju Ja, så att jag tror verkligen inte att är det någon som faktiskt ska vara död död så är det fan hon kan jag tycka. Mm. För det håller jag med om att det, det är jätte jättesynd att det var tvunget att vara, vara henne. Men jag tycker ändå att de gjorde det så jävla snyggt i filmen. Att det verkligen, de byggde verkligen upp ett skitvackert och där i det tillfället så har du ett jävla plus om du har sett tidigare filmer. Och läst serietidningar om det här kan jag tycka. Mm. Att du faktiskt fattar hur pass mycket Gamora betyder för Thanos ändå. Mm. Alltså att det faktiskt finns en relation där. För att jag kan ändå se det där. Om du bara går och kollar på den här filmen. Inte har sett någonting annat. Inte har någon annan bakgrundshistoria om vem Thanos är. Och vem Ga eller alltså vad de har för relation innan. Då... Då kommer det där helt och hållet gå förbi dig. Det kommer blåsa långt över huvudet. För att det, du har ju ingen aning om att det faktiskt ska finnas en relation mellan de två här plötsligt. Mer än att de kallar henne alltså att de kallar henne för Thanos' daughter eller de säger alltså visst de bygger upp lite grann i filmen men jag tycker inte alls att det är lika mycket som om du faktiskt hade lite om du ändå har lite mer bakgrundshistoria att du faktiskt har fått ältat det en stund innan filmen. Mm. Jag håller ish med där eh, Speciellt Josh Brolin Gör ett så jävla bra skådespeleri där Alltså han blir verkligen ledsen Och det syns Grejen är precis som du sa Har man inte sett det tidigare tiden, att Du kanske inte tror på honom att det, det är bara att som sagt skådespeleri Men jag tycker ändå att han visar så pass mycket känslor Så jag som vet att Thanos är inte ond han ser ju bara han vill rädda Universum på sitt sätt. Ja. Och det är bara han som kan ta det steget för ingen annan är tillräckligt stark. Och det är därför han tar så hårt och när han gör så här jävla bra skådespeleri så blir jag riktigt liksom jag blev riktigt glad för jag liksom höjer Thanos ännu mer efter att ha sett den här filmen. Hur jävla underbar karaktär egentligen är. Ja, ja nej, men äh... det håller jag med om. Absolut. Det, det, gjorde, de riktigt, det gjorde han riktigt magiskt. Alltså det det är bra skådespeleri rakt av för dem allihopa. Fan mm. så som ny karaktär kommer ju in och bara sopar banan på det viset. Det gör de ju absolut. Mm. Eh, något som var lite negativt tyckte jag det var alla har ju någonting kärleksintresse. Det har ja. gått väldigt fort. Vi har Gamorra och Peter Quill. Ja. här är första gången man ser dem kyssas. Det var fint väldigt snabbt. Och här. Det var flera sådana här förhållanden. Fick det de kissas. Dock... Ja, de systes ju på skeppet där. Nej, vart de inte avbrutna av eh, Drax? Nej, men de systes ju och sen vänder de och så stod han ju där. Ja, ah, okej, okay, yeah, ah, yeah, okay, det kanske var så. Jag bara kommer ihåg just det här. How long have you been standing there? For an hour. Vad fan? Vad? Jag <laughs> ja, det var så genialist Men det är det, de har ju så jävla på humor. Det de missade också, de har byggt upp i alla andra Avengers-filmer. Ja. Ah. Är ju grejen mellan Bruce Banner och Natasha ja. Hulken och Black Widow För det har de byggt varenda film Från första vängästen när hon är rädd för honom Tills, vet heter det, i eh, Age of Ultron När de börjar flirta med varandra Och de snackar om att rymma tillsammans och allting Tills ja. att Bruce Banner som sagt försvinner ut Och så blir det Thorin ökt, nu kommer han tillbaka och man får aldrig se en ensam stund med dem. Det här Nej. att verkligen visa att vi bryr oss faktiskt fortfarande om varandra. Jag har för mig att man såg i trailen att de står själva på en pir i första trailen var det är. Så det kan vara att det är bortklippt och det tyckte jag var jättesynd för jag väntade hela tiden. Jag hade kunnat ta bort något annat kärleksintresse istället. Det här mellan Vision och Scarlet Witch eller vad fan hon heter. Ja, ja. Den grejen hade man kunnat kortat ner på, om jag bara hade fått det mellan Natasha och Bruce Banner, nu när man har byggt så jävla mycket på det i de andra filmerna. Mm. Så det tyckte jag var jättesynd. Men apropå just uh, lille Brucey, uh, var uh, hulken då? Var tog han vägen? Alltså, vad mm. hände? Jag hade förväntat mig mycket mera hulk i den här filmen. Speciellt efter taggen efter Ragnarök. Mm. Som var alltså, helt magnifik. Och så bara får man typ Ingenting i den här filmen Jag tyckte det var skitroligt Jag hade också lite svårt att, Man vet ju inte varför riktigt Jag tror väl att det är för att Bruce Banner säger ju i Ragnarök Att han aldrig vill bli hulken igen För att han tror Nej. att han inte kommer att vara tillbaka Så jag tror hulken är bitter på Att, han, de, liksom, att Banner försöker trycka iväg hulken Ja. Att han har blivit ledsen på det sättet. Att bara, Nej, men jag vill inte hjälpa dig om du inte litar på mig om du inte vill vara med mig det att han För Hulken är ju som ett stort barn efter att vi har sett i i Ragnarök. Han är en stor bebis liksom. Ja. Så jag tror att det kan vara något sånt och det tyckte jag det är jätteroligt. Vad tror du Sen, om teorin att han, när han fick spö av och så vill han inte komma tillbaks? Att han är rädd, tänker du? Ja, eller snarare så att så här, det, om man nu ska ta barnmentaliteten att såhär... Mm. Jag har fått stryk. Jag tänker inte vara med. Mm, det kan du ha rätt i. Precis att han är rädd eller att han är bitter. ja. Eh, jag hade ju gärna velat se honom lite i alla fall. Men ja. jag tyckte ändå det var en rolig grej. Eh, nej, för jag gillar ju Horken extremt mycket så kom ut lite mer. och det, men det är det som är med den här filmen. Vi fick ju hela, inför det Gantlet-serien, uppspelet i första filmen. Det är därför jag inte har någon jävla aning vad andra filmer kommer att handla om. <laughs> ja. Men för det mesta så tycker jag allt var skitsnyggt. Det var ju just bara det mellan Banner och Ramanoff egentligen som var det negativa. Det var väl lite det här bantret mellan Tony och eh, Doctor Strange. Ja. Det, det känns lite svårt Jag förstår att då, det kanske inte är lätt Att spela med karaktärerna Men man fick inte fram riktigt eh, Dr. Strange eh, Hur viktig han är baserat på att det är han som har liksom, tanken, det är han som är Allt sånt där Så Det blev lite långa scener där Det fanns ro, jätteroliga scener där Men ibland var det, ja, de fick inte upp Hur viktig Doctor Strange är riktigt eh, Tack vare Nej. att man gör så mycket att Tony är den viktiga Ja. Så hade han dött där Då hade ju kanske Dr. Strange Fått göra någonting lite mer episk och bara shit jag måste börja försöka Sätta stopp för det här, det fick man ju aldrig tyvärr Nej, sen tycker jag Eftersom att vi ändå spoilar nu så ska vi ändå Dra det här lite halv Långt med, jag tycker att de tog Alldeles för lite Energi och anspelade På det här att Doctor Strange Faktiskt har gått igenom vad fan sa han 18 miljoner möjligheter Ja <laughs> Hur, hur det här skulle kunna sluta. Och sen bara Hux flux. Alltså, det känd... man hade kunnat slå lite mera på det och låta honom kanske faktiskt söka en stund till för att faktiskt bygga upp ett ännu, ännu mer. För att nu vet man ju inte om det här är den möjligheten han pratar om som faktiskt funkar, eller mm. om han bara gav upp. Och jag kan tycka rent spontant när jag tänker tillbaka på filmen så känns det ju som att han bara gav upp. Mm. Och det känns alldeles för enkelt. Så jag ty jo, tycker att de man hade kunnat bygga upp det mer. Man hade kunnat ge honom lite mera, liksom faktiskt, precis som du säger. Att ge, bygga upp mer, att han faktiskt vet kanske vad han håller på med. Men ja, nej, jag tycker man de hade kunnat gjort det lite lite bättre. Men mm. jättesnyggt det de gjorde. Men det är alltid lättare att vara efterklok. Mm. Men det är ju just de här hålen de har lite överallt. Det är hål precis överallt i den här filmen, men man släpper ju det för att de drar ju till med humorn de drar Aha. ju till med jätteskärmigt och jättebra skådespeleri, jättestora, alla karaktärer och sånt där, och de har ju satt det ganska bra att vi har ju den här lite svåra delen med Doctor Strange och Tony Stark till exempel, men vi har ju den här riktigt roliga delen med Thor tillsammans med Guardians of the Galaxy och sen Aha. Thor tillsammans med Rocket och de, de delar ju upp karaktärerna skitbra tycker jag och mm. gör det så att rätt personer hamnar på rätt ställen och sånt där Ja, Vissa syns ju bra mycket mer än andra om man säger så. Captain och Mercury, de, de var ju där, men man synte ju, såg ju inte jättemycket av han eller de andra. Och det är det Nej. jag också saknar lite. Mer Bruce Banner, mer Meratars och lite mer av den gruppen. Och, som sagt, jag tyckte det här med uh, Vision och det blev vad han heter. Scarlet Witch. Uh, ja, jag tycker. Eller? Där hade man kunnat få dragen ner istället. Jag tyckte den höll på, på tog för länge istället. Mm, mm. det var gulligt och lite sånt där, men eh, nej, man kunde ha dragit ner lite i alla fall och fått lite mer av Captain America och de andra. Absolut, det kan uh, jag hålla med om. Men däremot, då, du ändå touchade på det där av Thor och Guardians. Mm. Vad, alltså hur vad tycker du om det som hände med eller vad, vad tycker du om deras lilla quest där, deras lilla quest om man säger? Mm. Uh, nej, men Mm. Jag tyckte det var roligt uh, det som är just vad för de, det var ju tur att Ragnarök hade kommit ut innan. För hur man de kör är ju väldigt mycket baserat på Guardians of the Galaxy och Ragnarök eftersom de passar så bra ihop. Eh, questet, ja men det var ju en intressant grej. Det hade kanske inte behövt vara där jättemycket eller något sånt där. Men, vad heter han? Peter Dinklage visste jag skulle ja. vara där. Ja. Det hade jag hört. jag visste att han skulle vara en dvärg som gör hammaren hur de gjorde det att han var helt plötsligt en jätte också. Det var lite spaceat. Men, äh, men jag, jag visste ju om det så jag, blev inte, jag visste, hörde andra runt om som bara nej men tyckte det såg ut som ett stort skämt och fattade inte. Han bara, han spelar ju som sig andra. Ja, han spelar dvärg. Han är dvärg. Vad fan säger du? <laughs> dum fan. och lite Så bara ja, han spelar dvärg igen. No shit Sherlock. <laughs> så här. Ja, men, alltså, så. Jag, jag kan dock hålla med och, eh, lite grann i det här att jätte. Jag vet inte om han hade behövt vara jättestor, eller? Alltså, vad var själva meningen med att han var asstor? Jag tappade lite feelingen för det eftersom jag vet inte vad det var, det var någonting som kliade lite grann i ögat i just de scenerna just eftersom att han var så enorm, liksom. Okay. Nej, men jag, jag ser ju nästan det framför mig det ska vara en alien-ras som alla andra dvärjar, då Ja, alla på jorden är, är, är aliens, eller vad då? <laughs> nej, så jag, jag, det är en grej bara. Så ja, jo, absolut. Jag absolut, det hade inte behövt vara så, men jag, stö jag störde inte mig på det överhuvudtaget. Nej. Eh, nej, men för det mesta, jag tyckte filmen var riktigt bra. Eh, som sagt, det gick fort, det fanns några luckor. Men det som filmen gjorde äckligt bra, det var ju som sagt humorn från alla. Alla passade in på något sätt och där här bandret, Och alla passade in med varandra när, man, när de väl möttes. Mm, så jag tycker av mm. som sagt Thanos, Josh Brolin sjukt jävla bra skådespelare. Han satte Thanos på pricken och att de mm. gjorde det snyggt med data gjorde allting så nej, äh, jag, jag vill se om den här äh, återigen för jag tyckte den var så jävla bra. Äh, äh. Innan innan avslutar också något som tyckte var så jävla roligt när vi var på bio. Det var ju det kom in en tjej och satt att men jag älskar Marvel, jag älskar allting och dit och dattan. Och jag bara, älskar hon Marvel eller älskar hon Marvel-filmerna? Hon älskade Marvel-filmerna för hon hade ingen aning om att alla karaktärer skulle dö. <laughs> och jag satt och garva. Hon satt och tog grid och bara, nej! <laughs> nej! Att, alltså, till hennes försvar, ja, alltså, eller vad man ska det kalla det för. Och hon satt och böla när filmen började. Nej, men, men alltså, så jävla när introt kom, det här klassiska Marvel-introt, när det dyker mm. upp då, då satt hon ju och böla redan Jamen, så att jag vet alltså, inte vad hon gjorde under de två, två och en halv timmarna vi satt där om hon böla hela tiden eller inte men det, det hördes ju ganska klart och mm. tydligt när filmen när folk började dö För att då, då satt hon där och grät det är jättesynd att hon reagerar på det viset men, men ja, det var lite underligt skulle man kunna säga mm. Men jag kan ju säga att det är ju bara tur att jag hade läst Infinite Gauntlet innan jag visste att typ alla skulle dö. Mm. För jag kunde inte koncentrera mig på filmen. Jag satt och garvade så jävla hårt åt hennes grinande och över hur chockad hon var att alla började dö. Och när hon redan innan sagt att hon är så gigantisk Marvel-fan, jag tycker det var så jävla roligt. Och jag kunde inte koncentrera mig jag kunde inte känna någon sorg för jag var tvungen att hålla mig för mun för att inte skrat skratta rakt ut och försörja för alla andra. Jag tycker det var så jävla roligt. Jag hade dock dock tyckt det var jättekul om du hade börjat skratta. Om du av alla människor i biografen hade börjat skratta så att vi andra var störda, det hade varit asroligt. Men jag har en sak till jag vill ta upp innan eller en, en grej till för jag vill fortsätta på den här vid den här döende stjärnan. eller smedjan vid Peter Dinklage okay. och hammar eller nya yxan. Mm. Vad alltså tankar? Vad tycker du? Nej det är inget speciellt. Ja, för själv tycker jag att det är det fulaste de hade kunnat gjort. <laughs> ja, den är ju hemsk. Jag vet ja. inte vad det är som stör mig. Alltså. Men jag, jag har ju vetat om att han har wieldat en yxa. Mm. Alltså, det, till exempel serietidningarna när vi läste om, jag kommer inte ihåg vilka det är, Gods of Thunder, va? Då, ja. då plockade han väl upp en yxa och börjar köta rätt hårt också. Jag hade ju mycket hellre tagit den stuket av en yxa alltså en, en, en, en, en, mera alltså God of War yxan, mera så än mm. den här, för den är verkligen jätteful jag vet inte vad det är jag stör mig på om det är just det här att den har ett, en sida som är ett hammare och andra sidan är ett blad plus sen ska du slänga in då Groots jävla arm som han <laughs> offrar för att få liksom ett, ett handle till yxan är ju, förlåt men jag gillar inte designvalet de gjorde där för det, det, jag tycker att den var ful. Mm. Eh, jag försöker se en bild på den. För jag kommer fan inte ihåg någonting från hur den såg ut. Jag det är inte. Där har vi en ish. Den ser ganska exakt ut som den gör i serietidningarna. Så på så sätt har de gjort bra. Men, men nej, jag håller ju med. Den är inte snygg på något sätt. Jag hade ju med. Ja, men, ta eh, en klassisk yx ta... Eh, vad heter den? Som i God of War, hans yxa ja, liksom. Exakt, exakt. Jag hade mycket hellre sett ett riktigt... Alltså just det här, det är nästan det som gör en, en yxa eller ett vapen i sig kan jag tycka. Alltså just handtaget eller handlet. Alltså mm. handle. Alltså varför inte, bara, varför inte bara hitta det där jävla handtaget han hade låg där någonstans då? Hade inte Groot kunnat få hitta det istället för att göra ett? Det var här. Men jag vet det inte om det är fint. den där jävla... Det, det ser inte så fint. Alltså det ser inte ut att vara putsat. Det ser inte ut att vara ett vapen värdigt en gud. Mm. Eh, nej, det enda som stör mig det är ju att det en mal i slutet där den där tunga delen. Ja. Eh, skaft och sånt, det stör mig inte Jag tyckte det var fint. Ja. Men det är just den där tjocka delen. Det är den som jag... Jag tycker inte om sådana grejer på hyxar i Mm. Nej, men som sagt, jag gillar den enormt mycket och ska bli oerhört intressant att se vad andra filmen blir nu. Ja, verkligen. verkligen. Vi skulle kunna sitta hur länge till som helst. Jag har jättemycket saker alltså, som, jag, som jag tycker är skitintressant, skitintressant överhuvudtaget. <laughs> men det, nej, alltså, det är en bra film. Det är den ju. Mm. Alltså, de har ju verkligen lyckats. De har ju fått till en riktigt, riktigt vass film. Men, som sagt, det kräver ju ändå att du har sett åtminstone de andra filmerna. Nej ja, precis. Nej men ska man ha fullt ut och ska man se alla tio Och det rekommenderar jag Kanske inte om ni ska gå och se den nu nu när den är på bio Men ska ni se den sen när den kommer ut på DVD igen Kolla om alla filmer Och sen se den För det gjorde mm. jag och jag tröttnade inte Jag tyckte det gav så mycket mer För att komma ihåg allt Kom ihåg vad alla, allting gör Vad som händer och ditt och datten är de andra filmerna också mm. eh, Som Red Skull när han kom upp Det tyckte jag var skitskönt Det är ja, så jävla öppet. kul att se och grejer så ja det, är det är var det var, det var en liten vad heter det what the fuck moment där nästan för att det, det det tog mig alltså jag vet inte hur <laughs> hur lång tid innan jag ens kom alltså jag kände ju igen honom direkt jag visste ju ja. vem det var och jag visste väl liksom allting jag kommer ihåg allting men jag kunde fan inte placera människan. Alltså jag visste ju vad han hade gjort och allting. Men bara, vem fan är det? Så tog det ett par sekunder. Du sa, vänta nu. Nu, nu, nu vet jag vem det är. Nu, nu är det där. Så att det är som mm. du säger. Man skulle ju faktiskt ta och kolla igenom allt annat också. Dock tror jag att det är fler än tio som du sa alldeles nyss. Äh, tio år menar jag. Inte tio ja, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Det är 17 bara, filmer, kolla. men tio år. Ja, ja precis. Ja. ja. Nej, men jag är nöjd. Du är nöjd. Mm. Vi alla är Absolut, nöjda. Absolut, ja då. För fan. Men då så, det var det här avsnittet som vi sa tidigare. Ni hittar oss på Facebook, facebook.com slash abitonörnes. Bloggen abitonörnes.blog.se och Twitch, twitch.tv Men tack för den här veckan, så ses vi nästa vecka igen. Ha det gött, hej då! Tlingling!